Salmme 29. En sang med musikledsagelse av David Tildskriv Jehova, der er av de stærke. Tllskriv Jehova herlighet og styrke. Tillskrive Jehova hans navns navvens hælighet. Bøjde for Jehova i hellige prydelse. Jehovas se røst er over vanne. Hæligheten skyd har todøtt. Jehova er over mange van. Jehovas røst er kraftig. Jehovas røst er herlig. Jehovas røst bryter sedrene. Ja, Jehova bryter Libanons sedrer i stycker, og han får dem til å springe omkring som en kalv, Libanon og Sirion som villoksers sønner. Jehovas röst hogger med flamra ild. Jehovas røst får ødemarken til å vri sig Jehova får kadersødemarken til å vri seg. Jehovas røst får hindene til å vri seg i fødselsver, og skreller skogene nakne. Og i hans tempel sier en vær, «Hærlighet!» Over vannflommen har Jehova tatt sete, og Jehova sitter som konge til uavgrenset tid. Jehova selv skal ge styrke til sitt folk. Jehova skal velsigne sitt folk med fred.